مولانا عبدالباری صاحب دوره تفصیل قرآن نانوستی نمبر کے ست سپرٹوپا محلہ سے رجوزی مسجد کی پچوز ست دوزار نو کی شہر جدید ملاوی دو پتہ یا چاہی اسیان آدی توید سنت کے ست اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمان تلازانی تی نینچوک جانجیرہ روڈ صوابی پروپرائیٹر انوارسیر توحیدی موبائل نمبر زیرو نو دئ دا ډوله قسمه اجزاد الله د طراو یل ملائک به د الله لونه غنللی حضرت علی السلام عیسی السلام به زید الله وین نو پرویو مراد دی او په هغه چا هم مراد دی چې د الله صفاتونو کې الله سره بل شریکین وجعلو له به مقرر کړی دی الله د پارا مینه بادی د بنګانو د الله نه جز ان صداران جز ان مراخدار جز ان او هي سیه ټوټې اِنَّا الْإِنسَانَ لَا كَفُورٌ مُبِينٌ لیکنن انسان خامخاخ کارنا شکر دیں امیت تخضا مما اخلقو بناتن زجر ورکی مشرکین اللہ فدی چی دی دا اللہ دا پار لونہ دا تفسیر دے د جزئان چی دا اللہ دا پار حیصہ سنگ ہوئی برخوال سنگ ہوئی امیت تخضا آیا نیولی دی اللہ مما دا حق سنا اخلقو چی پیدا کری دیں بناتن لونہ اسوااکم بللبنینا او تاسیې غړ کړی پهظمنو دستا کللې تاسو ظمندر کړړي د ځان للوړو خودي عذااب سررااحده هم کله چې زیېره و کړړی شي اوتن د دتا بما پههغېسه زهبلې الررحمانې ماساان چې بیاې د رححمان زیات دپاره صفاته زلهوج د اوګردي مخد د مدن تکتور په هو قظیم او دی ډک ذللا دا دلالت کوي په فیل د ورځ باندې مطلب څه دل دی کله راځي د انسان تندر وخانه د شپې آرام کړي د ځار را پاسینو دی خي او الای کدل دي د لور زیره ورک ان وي پر از رنا کې بدبانې تکا تور تیار ای ذل وجهه مصودا مکه دلولا مختک تور شي او هو قزیمه دی د ډک د غمنا نہ بخبله بلور لور نہ کدی زمانه کې ور دادا نہ شکراو د کافر انسان حالت الله ذکر کین چې لورو الور کینو دې په خپای او الله لا بیا لونه او مینن شاو فله لیطی ها یا هر څوک چې لور په کالو کې او هو فیل خزام غیر مبین او وی دې په جګړه کې او هو او دهم دا دې چې د چا لپاره دا چې چا لره الله لور صاحب ته وهو فی الخصام او دی په جګړه کې غیر مبین نشیخ کار کول خپل مقصد صفه خبر نشی کوله غیر مبین نی وځه بیان کوونکې مطلب څه دی زنا تعلق د کالو سره بحث و مباحثه سره بددي کار نو نن خو خبره الټه کنه حدیث سره کله خبره شروع انزمگی عملگرده اوی او با او او او او دی کرزدار کی دی ارسه با دتر آواره ای زان با پاک ثابت کی و طول دیران با فتار <تصفح> نو اللہ رب بولی داد توی چه آیا داس مخلوق چه کالو کی لویول شی و هوا فلق سام غیر و مبین او دی پا جگڑا که صفا خبر نشی کولی نو داس مخلوق مالی صدار گرزوائی داس مخلوق زما سر برخی دار گرزوائی او دا داوائی چی دادا اللہ لوندی دا غلطة دوی آکا اللهم خلاف دا اواما وجعلو الملائکة اللذین دا پا دی ورد چه دی اللہ لنہ نیولی دی نا دا خو پی رد شو اس اللہ پا دی رد کئی چه دا در زچاوی چه دا ملائک جنہ کئی دی دا ملائکو جنہ نه ندی وجعلو الملائکة دا گرزولی دی ملائک کم ملائکو وَالَّذِينَ هَا قَسَانًا هُم عباد الرحمنی چی دی, دی بندگان د رحمان ذات اناساً جنک اے هُم عباد الرحمن چی اللہو ادا بندگان د رحمن ذات اناساً دی جنک اے گرزو نو ملائک جنک اے ندی دا ملائکتن دا ملائک جمع د ملک دا دیکی تذکیر او تانیس دا نجاری کی گی زکا دایی که دا ماده نیشتی نفس و خواهش پا کی نیشتی دی بلکه دایی و مخلوق دی چه اللہ دا نور پیدا کردی او قرآن وی چه عباد الرحمن د اللہ بندگان دی او مننسات ندی جنکی ندی, ندی دا دیو جنباز علماؤ دا سنم منا کردی چه دا حقینا دا دی تانیس معلومی گی لکه په فارسی کې فرشتا او په بختو کې فرختا بعض علماء دینه معنا کړي دا لہذا ځان ساتل دې بهتړ دي داس نوم ویل چې ملک یا بل یو نوم خو دې باغې کې ماده د تانیس نه نه به بهتر وي اگر چې د دې د لاندې رازی نه وجدا دا چې بل سلفز مونږ سره نشته د تعبیر تنوکو او ملک دغه عربي لفظ دی خو به هر حال ځان دې ساتل بهتړ دي خبره چې د دی نظانو سالی شي وجالو مللا قتلله نه او ملائک د مللاک داله همی بعد رارحمن چې دا بندگان د رارحمان زیات د انااسجی نه کويشهی دو خللته هم آیا زر شو دد پیداش دا چې دا ماجنین کوی پیدا کړي نه تش دخلی خبرې دي نوتو ته په شه ته هم زړ د جوی کلی شي بیایان د او هم یس اللوونه دی نه بهتهفوس کولی شي قالو وای لا شاررحمنو دا دد دلیل دی ددی اعتراض چې مونږ د الله رب لزت نې لاوه د دې نورو چې بعدت کوو الله پهې رضادي وې کا الله زانانه مونږ دا کار کوول شو نو ددې جوابونه کوي الله او دې جوابونه کوي وقاللو و لا شار راحمنو کو غختې رحمن زات مابد نه هم مونږ د د بعدت نه د الله غښ چې مونږ د د بعدت ونهکو نو زمونږ به سم مجالو سب بس چې مونږ عبادت کړی نو د دی جواب کوي ماله هم ب ظال کمیلمن نشته د ایلاه پهې بانې سالم مطلب سرديضا دا صفت دی د الله رب لزته که الله رضا د الله صفت دی او د الله په صفت باندې دلیل په کار دی تش دقل په خبرو د الله ضا نه سابتېږي. نو اللہ رب العزت وی چی دلیل خواسر نشتیں نا اکلی او نه نکلی مالا هم بی ذالک من علم نشت دی لر پدی بان سیلم انہم ندی دی اللہ خرسونا مگر دروغ اټکل اٹکل دا داد وجو ابو نادرین ام آتینا هم کتابا او آیا ورکڑا دی مگ دی کتاب من قبلی مخکد دینا فهم بی مسلم سکونا ندی دی پاغیبان منگو لگا فاغی دلیل نیون کی یعنی نا کتاب شده نا عقل وی بلکی دا دی دروغ وی دا اللہ دا طرف پده بانه اس دلیل نشده دی بل قالو اِنَّا وَجَدْنَا بَانَا دا دی بلا شبحا او بل اعتراض ها غداو چه تا مونگ دا پلارنی کنو دا لارنا بانده حالان که جا مونگ دا پلارنی که پسما لار روانو بل قالو بلکی وی دی اِنَّا وَجَدْنَا بَانَا علا امتن بیو دین و بیو طریقہ و انہا علا آثارہم محتدونا او من پا قدمونو دا حقی پسی محتدونا ہدایت من کیو مطلب سے دے چید اتباد مشارانو دے پا اتباد مشرانو کی خوب پرد احتداد آوا کئی چی من پسا ملار زکیو چیز من پسا ملارو حقی پسا ملار تلی دی بلکل ندی خطا شئی ارغه غلطی پکېنا نمنګ دا غې پلار رواني او نزدک موږ پسمه یوي وا ان علی صالحین مهتدون اموږ دا غې دنه خو پسې مهتدون تابع لري كون کی او دا جواب ددې دي یلکستان مخکین اوم بیر خلکو دا خبره کړي ولا خوغي ولا سفایده ورکړه اسمنا وکذالک انه د دلیل اساس غلط دی وکذالک او د غرنګي مارسنا من قبلی کامونږ د لیکلسانه مخکېکریتتن په یوکلی کې من نظیررنڅو کیارهون کې الله کاله مطرفه مګرایلی دمال دارو داغې ان جد نه باانهمونږمونندې و خپل مشران الله اوم پهیه پیوتري کا په ان الله ساری او مونږ د هغې د نهخپې مکتدونونه اقتدا قالن اوبهته پ اولاو جیتوکم اگر کا زرا غلین تاسو ته تا با احدہ پر ډیره سمیلاری مما دا غسن وجتم علی باکم کتاب مندل باغی خپل مشران غری با احدہ سی غدیس متفذیل ذکر کین چې ډیر په ہدایت ولید دایدا ہدایت مطلقې سو ننن مطلب داو اې دا دا غی سرا تنزلی جواب دیتا وین تسلیمی او تنزلی یاره ټیک د ما زه ساسو خبره چه تاسو آئی زمون مشاران پا دا دا سمع لارو نو اکل ام داوئی چه ده مشر خبر سمعی خود کشر پاگئی که دیرا فائده ده پلار نمخالیفی خو فائده پا کی زیاده ای. نو د دنیا و خیار انسانم د توی لکه پا داغی عملو کا نو اکل کدر کی بی نو زه ساسو ده مشاران و اقبلانه چیدو خرازه چې گورو چه زمان ده دیرا زیاده بہتره دو که نو یقین نه چې دا سوغا بهتر اسا ډیره بهتر اسا کنه سره بهتر اده نه خو دې دوی هغه ځان تا موسم نخرا بول او پدان سي تریکی باندې دعوت ورکول کول چې بل سوچ ته مجبور شي نو پیغمبر با ته اولو دې تو کوم به اهدا مما وجدتم عليه اباكم اگر غزرا غلیم په ډيري سميلاري د هغې نه جتاس مندي لي پاګې خپل مشران نه دا یقین نه چاګې نه ډيره سموا دغه وروانو قالونو او یو تدی جواب کی به تدی ان یکن منغا اما پغیس اور سلتم به چتا سره لغلی شیی پغی کافرون ان کرکون کیو مطلب سره پدم پروانشتي چې زمنګ پلارانو دا بهتر دا کړه بل جا استاد نه منو زد به دم بیا وسرو الله ان جام سشو فنتکم نامینهم مون بدلوا غسد فانظر نتو گورا کیف کانا کبت المکذبین چه سنگ و انجام ده در اغد انتیاک انکو و ایس کال ابراہیم الیعبی و قومه دلیل نقلی پرد شرک او پرد دلیل ددئین چه دیوائی منگ دا مشران پس روانیو نو دا بل جواب که اللہ تا مشر پسیدی رازہ مشر دا تزخیما ستا مشر استانی که ابراہیم علیہ السلام دی نو د دو مانا کانا او اور بل ادارے اداره د پریوان دي چې تاسو وایئ موږ د مشرانو په سر روان یو بل طرف ته دعوت دی کوم چې د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام پدین یو استادو مشر خو دا خبرې نوي کړې د تاسو چې کمی کوي اس کاله ابراهیم ال ابی کل چې ابراهیم علیه السلام بل بلار دا وکاو می احبل قوم تا اننی برا او مما تعبودونا زیم بی هغ چاان تې توصی بندې کوئ الله ځ مغره زات تو تورنې چېدي پې دا کړیم په زرده اوسا زرې چې ما ته بهله سلارښي نه ابراهیم ل سلا تو سلام د کوم مخې دودرېدو مسله د کړه الله وله بد وړه ووجله کلمتتن با خیتن اوګردوله اللله ربولې دا تو دا قلیمه د توهیدو باقییتتن با کې باې کېدون کېفی پاو اولاد دته کین لعلهم يرجون دغه پارا چې دی را وګرځید د الله توحید ته الله یې بدلمی دا ورکړه چې توحید می د ابراهیم السلام تو سلام پاولاد کین جاری اوساته بل مت تا ته دا زجر ذکر کوي په انکار د رسول او لته ذکر کوي چې دای سره د دینه چې دا و هم کوي د ابراهیم علی السلام د ملت او او کو او شرکم گید د دې پیغمبر نه منی الله <سؤال> د دې وجه ذکر کوي چې دا سوجه دا بل مت توه ولای بلکې ما فائدہ ور کړل دې کسانو لا وا باهم او دې مشران لا حتا تر دې پوری جاءه مل چراغ دې تا کو او رسول مبین او پیغمبر ښه بیان کونکي ولما جاءهم الحق هر کله چراغ دې تا کو قالو او دېها سهرند جادو ان بِهِ د کاافونه او یمونږ په دبان کار کوون کا کې هرګه جدي ته تو هیدراغې حق راغې نو او د چېاذاسهون دا جادودي او مونږ د دی نه کا بی بی. او کار دی دو دو ان کار کوو مو چې زوته جادووي په او اوید لولانو دله حاضلقرآنو وللی نه شه لګلی د قرآ حال راجلن په منل کاراتېې د دو او ضمن په یو ل سړیبانې دا د یرا دی قرآن لیا چی پیداش پیداش نو یو غریب یو کمزوری او یو یتیم لی پیداش پدی دو کلو کی چطی یو لو سڑے نو دی قرآن لیا پدی مکاو پدی طائف کې چطی یو انداز سڑے نو تباغ دا قرآن لاغ لئی دا استحزاد دا پیغمبر سره پیغمبر تسبق قتل لی اس پا گنل لی ننم دک کا مصیبات دی لوی غذاب دی یو سړی دین بیان کی ندیب اوی دا سوک دی جا سڑیوی پریده اوی دا خوزمونگا نیکام دی سوک بوی دا زمونگا زمکا خوریم سوک بوی دا زمونگ نو کران دی پریده سڑیوی دا بسی او مساله بسی نن خلقم دکی دا گوریم او کچه تا وزیر او یا سبل سی یا یرکی شي دا بسی اوی زکا دا دلوی سړی سرائی دا خبرې نه نکویم نو د امد نبی علی السلام بارکی دا خبر رکول چطئی علی سالی نمیلوی ده دی قرآن اللہ نو ده پلویو پیرزو کیگی دا دا اللہ رب العزت لوی لور کئینا زکاک سر لوی سر کشئی نو ده دی جواب کئی اهم یقسمون رحمت ربک آیا دی دی تقسمون کی دا مهربان ای دا رب سا نبوت اللہ وی زمان مهربانی دن ولی دا دی لیس کی دسوں وی نحنو قسمنا بینهم ایشتهم منګا تقسیم کړی دا د ایتار منځه روزی د دای په حیات دنیا په دایون لکه الله دې د خپل ډوړای مالک نه ده نو اشاره د څه تا بندا چې خوراکو کی به اور پسیبل څه بیالی به له ډرین ته منډه وی الله دې نه د دې کته او نه د ایسو د جوړ مالک نه دی د خپل ځان مالک نه ني ته لیلی دا وی کای هوا یرادا صړې د نبوت دای لایق نه د ددي لایک نو دیلی یو لوی سړی په کارو تا خپل خولی ته قتللی ديتهحیسهشي چېته دا خبرې کې د خپل ځان دپاره د ریزه کوو د روزای مالک نهئ تیراض کوئ په پی غمبر ووفانه بعض هم فکهه بعضینمونه پور تکړي دي بعضې ددي نه فور ته د بازو درجاتن په در جوو کې چالهې ډیر مال ور دی چاله لګ ددي مطلب سری لیتتهخیزه بعض هم د د پاه چونیسی بعضې دد بعض له سخری هم خدمت ګان یو ممالداره قبللې غریبته دسهله چې د د یو بل خدمت و کي اوس یو غریب یو دا ټول غریبانان نو نوکه غریب د غریب سرکار کول کولو نه سر کټول مالداره و د یو بلله کار کوو وره نه د یو وزیر دا دې بل کاره نوکری کوه ستا چېه یو په دو بهله در کومه به سرو خ د د سره کوم. زره زغپی اومه د مقابله کومه تمه تویده سرکار کوم نو دا کم خلک چې دنیا کې اوازونه د مساوات کوي چې موږ مساوات راولو موږ هوای دروغو دروغ وایي دروغ مساوات د پاره کوشش د سره نه یو کرختیا شوم هاو دا د ټوله دنیا ټول بادشاہان راغون شي او دا وایي چې موږ دا ټول خلک یو شان کوو مساوات راولو چې بس پیسې برابر تقسیمې دي دروغ وایي دا فرق الله پیدا کړل دی چا الله یو فرق پیدا کړي دا دنیا مخلوق نشي ختمولې او بلې ګډې لري خیر د الله په طرفا ورحمت ربکا مهرباني د ربستا خیرون غرادا مما ادمعون بهاغنا چې دی جمع کړي اللهو دې د خپل روزای مالیت نه ني سوک می غریب کړه نو سوک مالدار کړه ملېږي نو زماده دې مهربانۍ چې نبوت دی دا خو دې د روزای نه ډېر بهتره ده دامی د دې حیار کې ورکړه ولولا ان يكون الناس امه واحده دا تزهید فی دنیا د دنیاس په غاوې ذکر کوي چې دای وي یره مالدار سړی باندې د قران راتله په کارو الله د دنیا د څه شی ولولا ان يكون الناس امه واحده دا خطر چې شی به ټول خلق دله یو په کفر لجعلنا لمن یکفر بالرحمن ورکړيبو مونږه چاته چې انکار کوي د رحمان ذات نه لجال ناخا مخا گرزولی بومنگا لی من دا پار دا ها غچا یک چه انکار که د رحمان ذاتنا دیل بی مگرزولی اسشه لی بیوتیم دا پار دا کورونو دا دی سقوفا چا تونا من فضا تندس بینو زارو و مارجا او اندر پایی و پوڑای حلی آی از هرون چه باغی بدی ور خطل ولی بیوتیم او دا د دا کورونو دا دی ابواب وسورن او و حال حیت تهېونه چې دی با غیبانې تهک لګي اوو خرووفان او ورکړی به مله سره زاره د سربهې له وړو مطلب سر د الله رببولې ز و ک دا یاره نه چې دا ټول خلک با کافر پس سډ او کفر به اختیار کې نو ما به د کافرله دد کوورونه چتونا د هغې درواې د هغې کټونه بابا ولدا سرو داسمنو ګډ وډ ور کړو او بیا به خلک ټینګ نشي او دنیا په سیمه منډاوی نو کافر کیږي بابا وا ان کول ذلک دا ټول ندي دا ټول لمما متاول حیات الدنيا مگر سقدا د دې ژوندګا الله دې د دنیا لوگوں سقدا دې دې کې تراز راځي هغه یې دا چې الله دا په دې مسلمانانو لور کړو کنه کله مسلمان چت د سرو وي دروااضې د سبی و او کټونه د سرو زرو دللی و نهبد دی کافرو به خدمت کوو او اوټ به کافر مسلمان دل چې ګورهله د هره د سرو میلا دي مونږ ته د داسې میلاو شي که نو دا بخه ی ک نه ده چې مسلمانان شي بیا زکا هم پیسې ته د ټینګ نه دي ګورئ دا خلک کو نه یاره پیسا سره ډیره دا ډیر دا کوي هغ په کې غونه پیساو ملک لور کې ور کې پ خپلژال کې رالی رالی بیا چوتې کیننو کینی چوتې پهاسونو پاسي ادوره دغه خلک د خسرې ضمانه ندیږي کینې اس به څ پیسه ور کوي نو بیا الله داسې وليونکړو دی او د دا دایې چې دا ایمان الله تعالی مندور جاده پیسو دتاره ایمان الله تعالی غا مندور و چې هغه الله ده پاره دي د تخغاری جپکه لوګا د بیا مسلمانې گی نو دکې توې ایمان او د پیسو لپاره به سیمانی ولاخرته ان ربک للمتقین او آخرت سا پر استاد عرب پنیز للمتحقین دا پارا دا پریزگارو دیں فائدہ دا آخرت و ثواب دا آخرت و استاد عرب صحا دا پارا دا پریزگارو من یاشو ان ذکر الرحمن دی زائنہ نمبر ستا سک پوری دویم باپ پدیکی زجر دے اعراض کونکو دا دا او ناو تسلید نبی علیہ السلام تا دلیل نقلی اجمالی او تفصیلی ذکر کئی د موسی علیہ السلام نا و من یاشو ان ذک سوک سوکه مخه والايد ذكر ده رحمان ذات نا نو قيد له شيطانان مكرر کو مونږ دلاره شيطان پهول له قرين نو غيد د ملګري و من يعشو سوکه ځان شمكور کين بعد عشا يعشون اغسل شدې ا عشا اغسري دوی چې نظر او هغه چې ته دوی چې د شپې نظر لګي او درز یې نه لګي نو پورتوګو دښم قورو کې نو ور دي دغه سره نه لګی سترګې پټای او د شپې بیا کوله سترګې ګرنی نو د داسا نظر لګی اشاره ده دیتا پس نو سدری کې سره د هم د قران نه اراز او کو ځان ده غفلت نو الله رب العزت او شیطان به ملګری شي نو چاړو د قران خاله ناراضی چاړو د قران خاله ناراضی نو شیطان به پسټ نی سور الله وکړه له هغه راز دی او کنه شیطان باندې ملګری کماو چې بالکل د قران خال ناراضي نه بیا خو به شیطان ډری وری دا دې ګړډي چې کم فای خو غین نو هغه طرف ته بس غلې او من یاشو ان ذکر الرحمان چا چې ځان شمکور کو میاشو چا چې مخوالو ان ذکر الرحمانی د ذکر د رحمان ذات نا کتاب د الله نا نقید له شیطانان مکرر کوم د پا را مکرر بو کو شیطان هوله هو قري نهبد د دملګري په ان همله سدوننامانېسبيل داشیطان بندې دلاه د ساميلارې نه په یحسبونه دا ګمان کې ان محتدونونه چې د دي پهسهلار باندېشیطانې د س ملارې نه اړې او لاوي وجد دا د چېشیطان تا ته دازړې داچ چېطب غلتته رواني تا توی ت ډر خکوي او دی په س پوږې د جممات کې جناسديقرآ وي. د زیرو د قیامت نه او قران نه خبر دي نور د دنیا د حالاتو نص خبر دي نو يو بيد لارنا اولي او بل بدت لکه دا چی چته غورډر هکې دا غورې سره फायदा دي وکړه و یا سبون از دی د ګمان کوي ان هم مختدون شدید پسملار حتا تر دې پوری ازا جانا یعنی د به پدی گمراهي کی پروتی پروتی د شيطان پس بمندي و وي وي تر دې چرائش دم سها وي فال له نډه را ټیم کې وا پخپلې خطاې پوشي چې هوای ما خو غلطه لار نیولې وام قال انه واي به دیاله تبیني و دینک هاي ارمان چې و زما استاد ترمن دا بودل مشرکین الریوالد مشرکونو فبئسل قرین نو ډیر نا کار عمل غري ته فبئسل قرین انت تر ډیر نا کار عمل غري ها ولي ينفعكم الفرار ولي ينفعكم اليوم هي چې و فائدې درمه کې تاسو لرنن ده دا به الله دی دوی چې هېڅ تجربه فائدې درنه کیدا څلور نن ناز او ظلمتم انکم ظلمت زکه تاسو ظلم کړې ده تاسو بزن ظلم او زیاته کړې ده نو تاسو له فائدې نظر کی څه شي انکم فی العذاب تاسو په عذاب کې شریک یائ افان تاسو مې اوثم آیات اورل کولې شي کڼوتا او تاسو له اومیه الهار کولې شیلندوتا ومنا یاتا کان فی ظلال مبین په وباغاره ګمړای کی فام دا تسلی ده نبی السلام ده چې ځان لوند کو ځان کوڼ کو نده ته بده څنګه لارو کی یو وی ځان لندول کړول نو چې د ځان وډون کنا لای کنو افان ته د اوس موسم ما حیات اورول کوله تا او ته د لومیا او یا لار کوله چې لندوتہ ومانه تا, تا کان زلال مبین بګاره کوم راه کې پهما نه ذابان نهبی کا پهنا من هممون تقیمونونه د بیاته سللی د نبي ل حصله توسلامته پهما نه زبان نهبی کا دمونږ بو تالاه پهنا من هممونتهقیمون نومونږ ی مطلب دا د دا ځانانی چړون کلی د کوونکی د د ایما بچ کې دی شي یا بسستا په یا پس د جندستانه او نور نه کلځ یا به اوښیتا ته غ شو وادهنا هم چې مونګې واده کړړی د د سره په ان للی مږته دیروونه د مونږی پهد بانندې کوواړه او نور نه کا ګوریو فمان ذهب نه کا یا به تاابوزنو بدل ب نهاخلو یا به تا توخو او هغه چې مونږ د سر کمم واده کړی دینا اشاره ده ده پهې کې دیته اشاره ده چې پس دوفات د جنا به رسول الله نه پیغمبر غمره للیصللا تو سلام ته دنیا د حالا تو فتن نه لې او داتښکاري حاج به موکه م نهبیله حصلات تو سلام ساحاب تهوي زمانه د حاج احقامات زده کوي علی لا عرااکم بعد د عامی حه شاید چې ظم ددي کال نروستو بیا او نونم لا عرااکم بعد د عامی ح شاید چې م او بیا د دی نهپه د یو په غبر پیغمبر علی السلام او پیغمبر علی السلام بیا د دې زو د دلیل لري لري علاقه هغه سره چې کوم یاده دې تم په قبر کې ار سختاري بیا فرق شوشه په نبی علی السلام دی او ته یو سړی کیدا غلطه شو په قران اوه یا شوم ذکر الرحمن چې قران نما خوړی نی شیطان په 60 سوري کله یو طرف درا کاږي کله بل طرف تا او نور یانکا یا بو خیتاه الذي وعدنام چمنګم کا ماده کړه د ریسره فإِنَّ لَهُمُ اقْتِدِرُونَ موږ یې په دې قدرت واله فَتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ نبی عليه الصلاة والسلام ته حکم او تسلي ده چې فَتَمْسِكْ موږ له لګه باللذي په کتاب وحي الهي کې چitato وحي کړي شه دا إِنَّكَ آلَ سُورَةَ الْمُسْتَقِيمِ طيبلارني غضامي وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ دا قران شرافت د استاد ولیک او میکاو ستو کومه پارا وسوف تسالون ذره اتاسونه بتپوس کیږي تبوس بدس کیږي دیر شمه سی بارکه الله وه سم لا تسالون یوم ازنان النیم بیا بس تاسونه بتپوس په بار د نعمتونو د نعمت بارکه کی بتپوس با کیږي او د دین له نعمت په جهان کې بدل نه دې سوي و ير لید نعمتنا الله رب العزت کړي اے شیخ وللہ سبید تباتنګણો 60 ماټر نعمت مخغاری او قران او ته نعمت مخغاری واخم گیکینی او ذشکرین خبره تاو کی او خری او خری او خری تر دې جھیډ به وبړ سیږي چې شکر دے خدایا الحمدللہ هغه رفسه ډوړا دې راته نصیب کړه نو باغینه نعمت دا ادا کئ بیشک چاونه نعمت ده الله دین نو چې باغی شکر ادا کئ نو دا غینې نعمت قران دې داد تنخغاری لوی نعمت دادین او تشا هغهه داغې اخری انجام دا چېور د ډیر خوړه نو دوه ډیر به د او دسماتتی وس فوس الونه زر چې د دی نمتبالله تپوس کوي مان ارسلنا من قبلی کمیر رسولینا تا پوسو کد آغا چانا چلی کلی دی مونگا استانا مخدد پیغمبرانو زمونگنا اجعلنا چه آیا مونگ مقرر کری دی من دونر رحمانی الاغو در رحمان ذاتنا آلی اپدونا چداغی بندگی کی دیشی دارت دی پی افتراد مشتری کینو پا نیکانو بندگانو چې یرا نیکان بندگان دی مونگ تا حکم کری دی جیسی کوا یا غسی کوایی لثال سلام باره کې د دو سلام باره کې به کدمون تهویللی دي کمی چې زمونږ قونونه لا راځئ زمونږ نه غواړیمونږ ب دا کو به کو الله او نبی ل السلام تا جستانه مخک کمم پی غمبان تیر شوي دي دد نه تپوسو کا چې ااجالنا مندون ن الررحمن آیا مونږمو کار کړيې سده بغیر د رارحمن ذاتنا حالتن نور لایک د بندګئ یو بدونونه چې دغې بندې به کېد د یت سممت لب دی دا انبيیاء و نتبو څنګه ممکنه انبيالهم صلوات و سلام كون نا دا تاسو مطلب دا تفسیر دی ماله متنزيل امام بغوي رحمه الله دیم جلد 4846 دا دک ايات د انبيو مختلفو فيها هؤلاء المسؤولين دا تاسو دا نو پوس کولې شو باركي اختلاف دي چې دا تبص د چا نو کوم نو قال عطا عن ابن عباس ان. امام عطا عبد الله ابن عباس رضی الله عنه نن نقل کئي او لم ما اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم کله چې نبی له السلام په شوره معراج معراج تبوت باص الله له ادمه وو ولده من المرسلينه الله رب العزت ادم علیہ السلام او دا اولاد په اولاد دا ادم علیہ السلام کې چې کم انبيو دا ټول او الله رب العزت حاضر کړو ای فاذن جبريل ثم اقاما جبريل امين اذان او به اقامه تو وکاله يا محمد او تقدم فصليهم نبي عليه السلام ته ای محمد مخک شه موځو کان ای فلما فرغ من کله چې نبي عليه السلام د موځ نه شو و نبی علیہ السلام تا جبریل امین وی صلیہ محمد من ارسلنا قبلک من رسولنا دا آیت و توی چه اے محمدہ دا دی پیغمبرانونا تپوسو کا چه آیا من بغیر دا اللہ نا بلسوک د بندگئی لائک گرزول دی نو کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اسألو فقد اکتفیتو ویزو تپوس نکو موین ما تا دا اللہ کتاب بستوی ما دا بدو چا اللہ بلسوک لائک د بندگئی لائک گرزول دی و وصید ابن جبیر وابن زید و هذا قول الزهری وصید ابن جبیر وابن زید دا قول دی امام زهری دی سید ابن زبیر دی سید ابن جبیر او دو ابن زید رحمهم الله دین قالو بی سوی جمع اللہ لہو المرسلین لیلتاً اسیبیه و امره ان یسعلهم فلم یشک ولم یسعل دا السلام و ايده نبی علیہ الصلات والسلام په پارا پښو ده معراج کې الله انبي را غنډ به نبی علیہ السلام ته د دین په بوصوکا نو نبی علیہ السلام شک نو تپوسم تپوسنه وکړي به امام بغیر رحم الله وکاله اکثر المفسرین بیر مفسرین دعوی سلم المؤمنین اهل الكتاب به اهل کتاب مؤمنان نو تپوسکا الذين ارسلت اليهم الانبیاء غارا بنی اسرائیل چه ارید پیغمبران لګل شو وی هل جاءت هم الرسل الا بالتوحید آیات دیتا انبیاء صرف په توحید نورغلی وی يدل علیه قرات عبد الله و ابی فرید عبد الله رضی الله عنه قلاوت او عبید بن قاب قرات اغه دلالت کین جاءسل واسل الذین ارسلنا الیہم قبلک رسلنا واسل الذین ظہ پوسو کذا حقا جانا چې موږ هغه د ستانه مخکې پیغمبران لېګلینی او امامان الامر بالسؤال التقرير للمشركين قریش انه لم یات رسول ولا کتاب بعباده غیر الله عز وجل و اده په مشرکانو باندې دلیل له حجت دې د دې خبرې چې بغیر د الله نه بل په عبادت باندې یو پیغمبر الله نه ورا لېګلې بارنګ تفسیر مدارک هم وې ليس المراد بالسؤال الرسل حقيقتا السؤال حقيقه سوال ولكن هو مجاز عن النظر في اديانهم و المراد بالسؤال حقيقتا سوال نه دي هو دا مجاز دي د سوچ کول نه د دې په دینونو والفحيان مرالهم هل جاءت عباده الاوصان قط في ملت من منال الانبياء یعنی دا ايات مطلب د دې ته د خوانو انبياء دین کې ایا مونګه بغیر د الله نه بل الله د بندګي مقرره کړې دوکنه تفسیری مذهري اموي وقال اکثر المفسرين اکثر مفسرین دا وایي چې معناه واسال امم من ارسلنا من قبلكا تاسوکا د هغي امتونو نه چې هغه پیغمبران لېګل لسانه مخې او علماء ابينهم او د هغي د دین د علماء تپوسو کا يعني مؤمني اهل الكتابه وهازا قول ابن عباس قول ابن عباس تی سائر الروایات وی پر ٹول روایات تنو کی دا عبداللہ ابن عباس اندکہ قول لے و مجاہد و قطادہ و الزحاق والسدی والحسن وی دا دی ٹول میکان و, و زبرگانو وی اندکہ قول لے چه مراد دا دینا دا دیچ دا انبیاء علیہم الصلاة والسلام کم تابیدار دی دا اگئی کم امتنا دینا دا اگئی نتا پوسکا واسعل من ارسلنا تا پوسکا دا اگئی امتنا چلی گلی پیغمبران من قبل کا ثانماخې چيليګلي دي مونږه وي داستان مخکي مير رسولان او پیغمبرانو زمونږ نا نو بهي ايات کي بي ايات نا د انبياو د دنيا جون ثابتوله ډير له ظلم دی دا ډير له ظلم له ډير له زياته دی یا په تور د معجزي پشت د معراج باندې هغه معجزات د نبي عليه الصلاه والسلام ته ټول انبياو ترا ونجو واسأل من اسلم من قبلك تاسو کدا غاچانا چليګلي دي موږ غا چليګلي دي موږ غیته مېم قبلګه سانه مخکې م رسولین او پیغمبرانو زمونږ نه راجه کول بې جون د کدی چې د دې دا علماونه د دې د مشران نه تاسو ته چې موږ دې ته د پیغمبران لګلیو اجالنا من آیا موږ هغه رسول یو سیوادر رحمان ذات نه حتن نور لایک د بدن نګایو بدون چې د غیبندگی کې دی شوا ولکدرسلنا موسی بیااتنا تفصیلی واقعیات موسی الصلاۃ والسلام به ثوری دلیل نقلی په مسائل د توحید یقینا لګلم موسی الصلاۃ والسلام بیااتنا فنخذمغا الی فرعون فرونطا وملئ یوسر دارانا داغتا وکالنو او ویلو انی رسول رب العالمین ې غمبر د طرف عرب د مخلو کااتونه پهما جا همبل البات هر کله چراغدي ته مثال سسلام پهوااض او د لالو اظام من حزه کوون دخت کدي دي پې خندا کوله پهمانوری من آیتین اومونږ نهخو دلهی ته یو نهخه الله اکبر مې نخې مګهقب به لوه د خپلی بلې ملګري نه پهښنام ب لاذااب يرجون، ده پارا چه دیره اگردی اللہ تا فکالو اویدی یا ایوه الساحرون اے جادو گرا او دولنا دعاو غالا زمونږ ده پارا کلا چه با پی آزاب راغی اغمخ کی صورتی آراف کی تفصیل تیر شو تی کلا با پی آزاب راغی نو دی باوی اے جادو گرا یا ایلوی آلمان او دولنا دعاو غالا زمانگ ده پارا رب بکا دخبل ربنا بیما په سبب ده دی آهدائندہ که که اللہو ادھکڑی دا تاثرا کستا سوال با قبلون نو اننا لمحتدونا مونگ با قبل کو هدایت دارا مطلب دادے کزا مونگ دا تکلیف لری شو نو مونگ باستا دار واخلو استا خبر با اومنو ای فلما کشفنا انهم الازابا حر کلچ بلریک مونگ دا دین آزاب ازاهم ینکسون دا غوخ کے بدیمات والا اخفل وعدا فنادا فرعون فی قومهی اممم بیاں او کفرعون بخبل قوم کی کو میرا غن کو حکم دے خطاب کو قال انا دو یکوم یزما قوما الیس ل ملک مصر ایا نذما د پار بادشاہی د مصر وهذه الانهار او د نهرنا تجری جبہی کی من تحتی الان د زمانہ تجری من تحتی جریان د زما د حکومت د لانی مطلب سلی قانون زمالاست کی دے د معیشت تنظیم ستاوس زمالاست کی دے افلا تو بصیرونا آیا تاسو عقل نکار ناخلی عقل در کی نشتی چه زغوری ما او کدام موسیق وردی چهی سم مصر نشتی ام انا خیرون آیا زغوریم من هازل لذی ددی سڑینا هو محینن چا غد اسفکا ولا یکادون هزدین دیو بین چه بیان کی اخبال مقصد پورا بیانم نشی کولیوی او از ما تنکو د سوورې په تونو مالیک کې کده <تصفيق> کد پې غمبرې پهلهلهړو کلی من ځهابین لی نشي را غورځولی دته تون بګړی من ذااب درو او جا معول الملائکتو یا اوولین نه را د سره ملا ک مکترینی نه س یا پیدر پی درپې یو بلپسی کد پې غمبرې نه د سره لکه زما پهشان لهکارې ما تهګړی دا سوه فوج دی را سره وی فستخف قومهو ندو کئی کخف الکوم قومم سرو خزوهو کنوی وی رخ جاوی کنوی کده دا ندل ده پکارو کمکل شیده کسی ها قومم ده کسی و نفستخف قومهو دو کئی کخف الکوم یا فستخف آسانای آسانه سر اطابی کخف الکوم یا فستخف بی وقوفی و مندو قومهو کخف الکوم فا اطواهو نا غید دخبر اومان لا دو دو پسی روان شل وسمدک څه خبر اده ویرا کده دایمنو نو صفای دته پکې کده حکومت هم اوماللا نو دوره دوره سبب هله او شیرا ته ان هم کانو قوم فاسکینا بیشک او د یو قومه فرمان او نو چوکنه فرمان نو انده میسسه کلم ما سفونا هر کله چې غسر او سموله ان دقمنا منهم موږ دینا بدلا لما جاء دوب کړه په دریا اب کې ټون اجازه اللهم سلفا او گردش المندین منا او عبرت لیل اخرین په اړه درسونو ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قوم من يصدونا هر کله چې ذکر کړی شي زوی د مریمي مثلا په مثال کې اذا قوم کا دغه قوم استامنن هو یصدونا فدي سرخم با کین دفع د چواریدہ چواریدیږي په اولهیت د عیسی علیه السلام الله وی هر کله چې د مریمې د زیت زکره قران کې وشین لغه کې چغی وي خندا مطلب دا یت څه دی مطلب ذکر کړي علما زیاتره یو دا چې نبی علیه السلام د عیسی علیه السلام د اولهیت نه فیکول نه دای په به د عیسی علیه السلام تذکره بیا بیا زکه کوي جه تد تو غره ساده چې څنګه د عبادت شو نو د څه زمامو کوي کنه دي د باطل پرستو همیشه د پاره دغه اعتراضی چې ګوره دا سړی د کومې خبرې رد کوي کنه دي ځنه د شیخوڑی نو یولې دې ګوره دې وقالو او دې داوي االهاتنا خیرن آیا زمنګ االه غوردي ام هو او کدا محمد غوردي موږ دنه زمنګ خدایان ډیر غوردي ما ضربوه لکا بین ذکر کئی تات دا خبر الا جدلن مگر دا پار دا جگڑی بل هم قومون خسیمون بلکې دی دا یو قوم جگڑ مار دویم مطلب ادا دی شاولی اللہ رحمه اللہ اغم بیل ترجیح ورکڑی دا چه دی نی محمد طوائی چه مشرک با دوزخت ازی او دو مشرک پی عبادت چه کمرز ای ابا دوزخت ازی یا سیدانۃ ابوسکم دلیصال السلام قوم عبادت شوین نو لیا غدوم دوزخت تځي او چې کله غدوزخت تځي نو بس هغه زموږ په خدایانو نه ډیر بهتر دي چې هغه زینو موږ په ټول خوشاله یو دا به د خلکو ته یو خبره ښکارا کوله چې دا سړی دروغجن دی ګوري به بخبره خبرانه پویږي تر څو یې پیغمبران به جنت کې بل طرف تر څو ګوره دا څه خبري کوي نو الله رب ال عزت چکاله دی عيسى عليه السلام تذکره وشینو چې نور په په کې اوردل یو دا خبره پېښله نورو نور بچګې کړه چاو کنو ګوره سمره کولي خبره وکړه به دی جواب به به څنګه کوي الله رب العزه دوی دا خبره نه ذکر کوي مگر د فار د جګړی بلو هم منقسمون بلکې دوی دی قوم جګړمار مطلب څه دی د دې اعتراض غرض او مقصد هغه جګړه جوړوي باطل پرسته هميشه د پر شور جوړیږي جګړه جوړیږي دا جوړه نشه ولی چې جگړه جوړه شي نو ټول جوړي سلا راشي ټول جوړي دیل راشي بس یو اختلاف بل خبره باندې کوي جرګه بکینی داسې چل شي دی لګیار بس دی په فهم لګیا دی دا بل لګیار دی بیلډ سپیکر کول او کړل دی هغه کول او بس دا بند کوي نو ددو سودو شي دا که دته ټول چل دا ویلی نو به جنگ نه جوړایم مې جنگ نه کینم بل سلار به اختیارای بل څه به اختیارای وي نه د دا ایثال <سؤال> اسلام الله بد مګیو بندندا عامنا ل چې موګه نام کړړو پاوه اوژالناو ممسال ل بنی سره ایله در زلو موږ د لاه مثال د بنی سرهلو ولو ننشو کممونګه خو ولو نشاو کو غړومونږه د جاالنا م کوم مللاقتن پیدادا به کوستااسونه ملائ کې فل ړې په دزمکه کې یا خلفنا چې ستاسو پځای بوسېږي دا بل د خلکو اعترا په ایثال اسلام دامو چې دایې سلام په پلار څنګه پیدا دي الله رب لیزه دوی چې پدیتا جوب کوي زه په قدرت ولیم چې خلاف الجنس شی هم به انسان نا پیدا کولیشن تو او هغه تاسو نه به ملائک پیدا کوم او بل ادا واه لو نشاو کو غوړو موږ لجعلنا منکم او بغردو په بدل ساسو کې ملائک تن ملائک په لار دې په دې ځما کې يخلو فونا چې دیوب البصيبر رازي او دا بلری کوم دغه مقصد مکنه ما ته غوساړو ساده تئشتې وانه ل علم الساعه لیکن انده عیسی علیہ السلام لمه قیامت دې عیسی علیہ السلام نه قیامت دا علم د قیامت د څنګه صحیح احادیث کی پیاو نا دو نا درینا علمان ورشا کشمیری رحمه الله التصریح بما تواثر في نزول المسیح و دې کې صد پاس اصل احادیث ذکر کړی دي چې عیسی علیہ السلام به دنیا ته واپس نویدار حضرت عیسی علیہ السلام لا علم للسا نہه دا قیامت دا دویوجنه مفتی شفیع صاحب معرفت القرآن کې وای چې د عیسی علیہ السلام د نزول نه انکار دا کفر دی ولی کفر دی ځکه چې پاغي متواتر احاديث موجود دي او د قرآن نست جبل رفع الله الیه الله ځان ته پورته کړي دوی بیا را کو زیدل داغه هغه احاديث متواتره او سره ثابت دي و انه علم للسا یگین ان دا عیسی علیہ السلام نخدا کیا مدا فلا تم ترون النبیا و تا شکم کوی پدی کی وقت بیاونی تا بلاری کوی زما هاذا صراط المستقیم دا دلار نیغا ولا یصدنکم شیطان و دینلی تا صلی رشیطان انه لکوم ادوم مبین دا شیطان ساس دشمن رسکارا ولما جاء عیسی بالبينات محکی دا عیسی علیہ السلام عظمت شو اوز داغن دلیلی نقلی زکر کئی هرکل چراغ عیسیٰ علیہ السلام بخکاراو دلائلو قالنو ادو قد جیتو کم بالحکمہ زراغل امتاس سپن ابوت وليو بینا لکم دید پارا چی بیان کم تاسو دا بازو اللذی بازی آغا خبری تختلفو نفی اختلاف کوئی پاغی کی فتق اللہ او یارگی اللہ نا واتیون از ما خبرو منائی ان الله هو ربی و ربکم کہ کنن اللہ دے دے رب زمان بدونو د د بندې و کوي حذا سراتتون مستقي دا دلار لارنېغا فخته الاحزاب من منبی نهیم جواب, جواب دے السلام تو بے دا حقب دی اعتراض چې کله ای سالال سلام تو هید بیا کړی د نو ده قوم کوم کې دا شرکول راغی راغې د الله جواب کوي چې دی ډلی ډلی شو فخته الاحزاب ذاابو اختلافو کډلو من بین نیم خپل ماس کې په ویللو لللهې نظلهمو د د د ظالمانو من عذابی و من علیم دعا عذاب درز دردنا کنا حل انظرون الا ساعتا ده انتظار نکی مگر ده قیامت انتا هم بغدتا ان چراش دیتا ناسا پا فهم لاح شورون دیبن پوئیگی الاخ اللہ و یوم ایزین دوستان پدک کا رز بندی بازو هم لبازین د باز ده بازو عدو دشمنان بھئی اللہ المتقینم اگر پریزگار بل بالدشمنان نئی یا عباد لا خوفن علیکم دی د دریم باب تر اخر د صورتان په دې کې بشارت ذکر کی مومنان وتا تخفیف او زواجر لري جواب د شبهه دي او اعلان د براءة او د سلام د متارکې دي د مشرکانو نه یا عباده ازما بندګانو دا دې آیت کې او ورپسې آیتونو کې بشارت ذکر کی تفصیلی مومنان وتا تر آیت نمبر 73 پورې الله با قیامت کې و یا عبادتې سما بندي غانو لا خوفنا علیکم اليوم نشتد یارب تاسو ده نن ورځ ولا ان تم تحزنون او نه بتا سو غمجن شي الزینا منو بیااتنا هغه کسان چې ایمان رل رز... چې ایمان رولې د زمون بیاتورو که کانو مسلمین او دی تابدار الله او دی ما تعالی یخودن کی ندی تسشه دی دیت دی دی اعلان دی او دخول الجنه تا دمه شي جنت تا انتون تاسو دو جو کومه بی بیا ستاسوو توبرروونه خوشالو ل بشا تاسو یو توافو آلیم بې هااب دطافلییم درزې ب چې پی باې بې هاافن کاې من ظه د سرروزاررو او ااکابیننوکیلااسونه پهفیام تشته لاان وو او پهی کې به اغئ چې خواړی به نفسونه ددئ په تزول آونو او په دی کې باغې چې آرام پ اخلی درږي۔ تلزل آئینو چه لزت و خند بیا خلیس ترگی و انتم فی آخالدون پدی کیا میشا و تلکل جنت اللتی اورست موها دا ها جنت دی چه درکڑش تاسو لرا بی ما کنتم تعملون و سبب دعملون استاسو لکم فی آفاکیاتون استاسو دپارا پدی کنی میوی کسی را تن دیرے من حتا کلون چه د دینا بخوراک کوئی تاسو اللہ دی منگو تاسو جاگی خلقو کراولین ان المجرمین فی عذاب جهنم خالدون دا تقویف اخروی ذکر گئی د پاره د مجرمانو یقینا مجرمان فی عذاب جهنم پا عذاب د جهنم کې خالدونه میشبای لا یفطروا انهم کومولې به نشي د دینه د عذاب هم فی مبلسون او دایب پای پدې کې نه د هر رحمت د الله نه و ما ظلمناهم ظلم نه کړي پدې ولیکن کانو هم الظالمین لیکن او ظالمان ونا دو دی کی یا مالکو اے مالکا اغا خادم خادم ملک د جہنم تبا آوازو کی چلی اقزیالینا ربک فیصلہ دیو کی بھمونگ مانستا رب قالن اغا بوتوئی انکم ما کسون تاسو بیئی درنگ تیرہ انکی دا جواب بوتا دی زرکا لپس ور کئی دی بوئی اے مالکا لی اقزیالینا ربک ارب توایا چمم باندی د مرک فیسلو کی ممالک بواتا کاله پس جواب کیوئی انکم ما کسون تاسو بید رنگ تیرون کی تاسو بدلتا کیئی مانا داد دلتن وطلشتان عمر قید دیوئی لکت جینا کم دلتن عمر قید خیجی کنا دا سکی دی اللہ دی ده آغی قید نمونگا تاسو بامانو ساتین لکت جینا کم ملحق دا هم یا خطاب دو مالک دی او یا خطاب د الله دی حدیث بیاوی التفات دا خطابنا التفات دیوکم نبل قوم دان علاقات دی نا کوم یقینا مغ راوله تا سوده اے مکی والاو بالحق حق بن ولکن اکثرکم للحقکاری ہونا لیکن ډیر پتہ سي کہ حق لربت ګړون کی دي حق خو بد ګړای نن در باندې رفتیا بد لګی او د سبا میدان د قیامت سو بیا بچي و ام عبرا امران او یا خنا د هغهه مالک ده غب توئ چې نن چغې صلو آي لکهجینا کوم مله کې موږ را وړو تاسو د حق دیین حق دینم در لږلو ولاکن ناک سره کومیل حققیې کاري ہوونه او ډیر په تاسو کې رختی اوله بد ګړونکیو نو نن بس د دروغو سزاه کوی دی دی نو ابرا موامران دا یاره دا او زجر دی په خلاف کولو ددينن د دین خلاف منصوبی تڑی الله وی زبم برباد کم ام ابرمو امران آیا دی مکرر ایو کار فا انا مبرمونا نمونگم انتظام کون کیو ام یحسبونا آیا دی داگو مان کئی انا لاناسم او سر راہم چی مونگ ناورو اغا پتی خبر دی دی ونجواو موجرگی دی دی بلاو لنا و رسولنا د ملائک سره امددی سر اکتبونا عملونه دی دی عملونا قلت او آئین کانل الرحمان والادون کجری ویده پارا در رحمان ذات اولاد د دې آیت تعلق د آیت نمبر 15 سره دی پینځه لسم آیت کې یو خبره کړی و بجالوه له منی عبادی جزء الله د پارا د الله په بندگانو کې اسمو کړی چاته وی دی زه وی دی چاته وی دی لور دا الله ربول ذات تو ایتدا ای اعلان وک ان کان الرحمان ولد پارا در رحمان ذات او اولاد فانا اولو العابدین نزبهم نو زیم اول دی عبادت کون کنا دو مطلب زکر گئی یو دا کچر در رحمان ذات اولاد ثابت شی نو اول عبادت کو مولی زکا چه سنگا در پلار تازیم کیگی کی اکسی در زیبیا کیگی کی. نو چه دا اللہ اولاد شی دا غبم لایک دبندگی شی خدا نشتا دے چنشتا نو زی عبادت کن نکون دو ام دا انکان الی رحمان والادون کشه د برابر الرحمن ذات نه بو او اولاد فانا اولوا لبینا زېما اولن کار ګونکې کا دا غه د عبادت نه لمبه خستنه کبل فرشینو بیاوم ز عبادت ته کوم عبادت به یکی واجب د الله کوم دا لتمه کټی کین نو تم اعلان کاوه دا کسین چې سوا د الله نه ګره بل حس د عبادت لا یک نشین سبحان رب السماوات والارض پاک د دا رب د اسمانونو د اسماکه رب الارش رب د عرش اما صفونه نه چې د یی فَزَرَهُمْ پرید دایله را یخوذو چې دنکیږي ویلابو لوبی کایپ کومراه یخوذو چې دنکیږي په گمراهه او په باطل کې ویلابو او لوبی کیدې حتا تر دې پورې یو لاقو یومهم الذی چې مها محسی هغه رزی سره یوادون چې دیسره وا ده کولې شي وې پریګدا په غفلت کې پراته چې ورس پر راجی بیا وېخ شي خو وخت باندې تلې و دغه لپ اسمان کې لا د بنده گئی فِلَارْدِ یلا اونا پزماکه گیم لایک د بندګای دی هو الالعیم وال حکیم العلیم دغه الله د یک مطوال او پویا وتبارک الذی برکاتوال ذات لهومل قص سماوات والارد چې دلارا د بچای د اسمانونو د زمکین او ما بینهما او د هغه چې د دې تن مندنی و انه یل مصاتی او دی الله سره دیلم لم د قیامت او الیه ترجو نو دی الله تبتاس واپس کوله شي ولا يملك الذين دون من دوني شفاعه الا من شهد بالحق وهم يعلمون د دې دغه شبهه اعتراض د دې شبهه جواب شبهه سوال وای موږ دې ذکر راوادد کوو چې د دې گفت خالی نزی د دې بينا د دې لس الله تشنه واپس کیني نو راغی جواب کیني ولا يملك الذين مالکان الذي یا دونه چې دایره بلی من دونې سو دا الله نه شفاعت او د شفاعت الله یې دی چې د دې سوال نه واپس کیږي الله د دې د شفاعت اختیار نشته نو یانه دا خبروم غلط اده الا من شاهد بالحق مگر ها سوق دا الا استثناء من کا تیادا مگر ها سوق شاهد بالحق چې د گواہی کڑی پاک در د کلمی د توحید د اقرار کړي و هم یعلمونا او دی پی جنیا غلارا دو مطلب دی یو دا چی دا دی سو کرامدد کئی نو دی دی شفاعت اختیار نشتی شفاعت اختیار بد چائی اللہ من شہدہ بالحق کی شفاعت اختیار بد آگا چائی چی گواہی کڑی پا حق بامی هم یعلمونا او دی پی جنیا کا پا حق پوی گی ګوره د حق پیژندل ضروري دي د پیژندلو پس باغی اقرار ضروري دي نو چې دی حق پیژندل او می اقرار دې هم کړي مطلب دا وه هم او دی پیژني اغا چاله را چې دغه دغه پر شفاعت کړي یعنی پخپله مسلمان دې دلب الله اختیار د شفاعت ور کوي خو چاله چې بل مومن مسلمانی او دته دغه د ایمان پته چې د ایمان سره راغلي دي نو دا پته به څنګه لګي دا پته به الله ربول عزت په خودونه لګین چې دا, دا فلان مسلمان دے دے. دا دا دی فلان کافر دی نبي ابو داغه پر اجازه دي د شفاعت کولو او دا استاسو چې کما کېده او د چانم تمه سره تللی دا الله یې بالکل د شفاعت مالکانه ني ندي ندي سورۃ تم د سورۃ الزخرف دا ولي وایي زکه په دې کې داسې شبهات ذکر کړی دي چې داږي ظاهر ډېر خېستا و مزخرفا اغه دروغ چې ظاهر ډیر زیات خېستایي نو داسې شوبहात چې اغه ظاهر کې خېستایي خو پکې نه دنه ټولو ډیران یو ګمبی هغه په صورت کې راغستې ده په کړی نه ولا انسان ته ومن خلقهم دا دلیل عقلی اعترافین کته د دینه تاسو کې چې چا پیدا کړی نه یقولن الله به بوجه الله فانا يفقونكم طرف داړولې شیدین وقيله یا ربي ان هؤلاء قوم لا یؤمنون وکیلہی او پوئی ګل الله ربول ذات په دې خبره د پیغمبر چاغه دا خبره کې یا ربي زماره با ان هؤلاء قوم لا يؤمنون یعنې دا داسې قوم چې د ایمان نراړي یا وکیلہی غوا د په اعتراض د مشرکانو دا کول د پیغمبر چاغه و یا ربي زماره با ان هؤلاء قوم لا يؤمنون د شک دای قوم چې ایمان نراړي فصرهان هم نو ته مخه ګرځا دینا فقل سلام اوایا سلام دې جوړا هياي ای فصوف يعلمون سر دې کو انجام باندې الله دې ایمان نرا